I ens podríeu explicar també el tema d'Horta de, de Sant Joan, perquè sabem que a Horta de Sant Joan hi va haver un referèndum per si la població estava a favor o en contra dels parts eòlics. No? Podeu explicar una miqueta com va, com va anar aquest tema? Mm. Doncs va anar que en un moment donat a l'alcalde d'Horta de Sant Joan doncs va fer uns comentaris a la premsa de que doncs ell respectaria l'opinió del poble i tal i, i bueno, es, va, es va aprofitar aquests comentaris uh -huh. que ara no recordo arrel de, de què van sortir no sé si hi havia una, una, unes al·legacions bueno, va sortir a la premsa arrel d'unes al·legacions que es va fer, va fer a la plataforma o així. llavors doncs el periodista el va entrevistar i ell va fer aquestes declaracions llavors la plataforma si no recordo malament va aprofitar o, bueno, el grup local de la, de la plataforma va aprofitar el moment i va dir va bueno, doncs demanar l'opinió del poble mm -hmm. i va, va promoure aquest referèndum. I llavors donc es va tirar endavant i, i va anar doncs, que l'empresa seguida va reaccionar, reunions cap aquí, cap allà, una mica de, de por i sembla ser que l'empresa mateixa va ajudar a redactar la botlleta de... ...de, de curiosa, votació eh? i, i, clar, la pregunta era... com la, la gent es va sentir tan ofesa de... com que els estaven tractant de tontos, no?, perquè la, la, la pregunta era una cosa així com... Estàs d'acord amb l'implantació de la central eòlica dels Pasells, que és la zona on s'implanta el parc Horta, eh, amb, la conseqüe, amb els conseqüents beneficis econòmics, així com ho estan fent els pobles del costat, o una cosa així. No? Uh -huh. Totalment tendenciosa i, yeah. i la gent va reaccionar. Doncs molt molt en, en ofesa no? en contra de, la, de com els estaven tractant. I a més a més, també bueno, preparant doncs, un acte informatiu de cara al referèndum es va contactar amb l'alcaldessa de la Teixeta, de Prebell. del prevell de la Teixeta. Que uh -huh. ella és, sembla que era dels primers parcs eòlics que, que es van instal·lar a Catalunya, eh, entrant al Priorat. Uh -huh i i clar, la seva experiència com a alcaldessa i el, amb, amb l'empresa què téure bueno, està amb els parcs d'aquí al pradell de la teixeta doncs és molt negativa i va sí? Sí, mm -hmm. i Perfecte. va estar explicant doncs, tota la, la seva experiència doncs, bueno, no sé, doncs un incendi que també van tenir arrel de que l'empresa donc els descuida de, de fer el manteniment dels, dels aerogeneradors mm -hmm. i bueno, deixen anar uns olis i un dels incendis que va haver... Donc l'estiu passat o l'anterior va ser causa d'això, de, de la despreocupació que tenen en el manteniment de, de les aires generadors I, i moltes més coses, com per exemple que no paguen l'impost no ja, eh? d'activitats econòmiques, no el paguen, l'Ajuntament ja fa molts anys que el reclama i no el paguen que Aquestes empreses són molt poderoses i tenen uns advocats molt bons i saben com, com marejar el alcalde per més que han documentat que sigui aquest alcalde. L'alcaldessa de Pradell és advocada, vull dir que sí. no, és, no és un alcalde com els que tenim aquí a la Terra Alta, una persona que té estudis, I, però no se'n surt, no se'n poden sortir. I ella, la Meritxell, ha parlat d'un incendi, però és que la central de Pradell n'ha provocat quatre d'incendis forestals. Alguns per culpa dels descuits de, de la falta de manteniment i altres senzillament perquè els aerogeneradors atrauen els llams. Ah. És una estructura metàl·lica de 100 o 150 metres d'altura que uh -huh. és molt fàcil que tragui un llam. Llavors el llam fa explotar el dipòsit d'oli que porten a dintre uh -huh. i allò s'escampa com la polvora. Uh -huh. I, però per damunt de tot el que va conscienciar la gent va ser la prepotència en què treballen aquestes empreses. I, i això va fer veure a la gent de que amb aquesta classe de gentúsa és millor no tenir d'intràctiques. No? Perquè quan si els mateixos ja llavors et, et, et incompleixen els seus compromisos no. Doncs no són gens de fiar i per tant la gent d'Horta va veure clar que, que, no, no. que no era bona cosa associar-se amb aquesta classe d'empreses no? que són els voltors que van únicament pel, pel negoci. Uh -huh. Un altre exemple que va estar molt bé en la xerrada d'aquesta va ser una dona propietària de la primera casa rural que hi va haver a la comarca, ja fa eh, potser 12 o 15 anys que existeix aquesta casa rural, no, la no? a Villalba, oh, ja. prop de la Fatarella, i en aquesta dona li planten un aerogenerador a menys de 100 metres de la casa, oh. li, la rodegen per davant i per darrere en rases per on passaven els fils, li expropien un munt de terreny i, bàsicament, li arruinen completament oh. el negoci i aquesta dona rebrà unes compensacions que són insultants, de, de més gèrremes que són. I que la gent al veure aquest exemple flagrant de, de l'actitud d'aquestes empreses els doncs, va reaccionar clarament en contra. Encara Cosa. que la pregunta I... els hi prometés... No, no, de fet no. la pregunta, la capciositat de la pregunta també va ajudar. I, i ah. clar, això va fer que el resultat del referèndum fos un 80, que no, o ha un 20. Que sí. 80% I, i una altíssima participació. Sí? Sí. Mai a Horta havia votat tanta gent. Ostres. Molt bé. Mm, molt sí, bé. Sí, sí, I sí. l'alcalde es va quedar parat, no? Clar, l'alcalde es va trobar així un cul de sac, no? De dir, bueno, ara haig de fer el que, que... vol al poble, no? I amb aquest sempre aquest doble joc perquè doncs va ser un ajuntament que era... o si sigui, li interessava tenir... El parqueòlic lestava uh -huh. promovent també i, i clar. I ara està ara doncs, per una banda, doncs està fent amb els seus advocats, una mica el que, que pots no? doncs, trobant algun a, estratègies perquè no el posin, però clar el, a, a, com a dures penes no? perquè. Uh -huh. En realitat ells volien. No? estava, I tant, estava clar. I tant i de fet de fet no van fer el referèndum fins que la Generalitat no va aprovar el projecte. Oh. si el referèndum l'haguésin fet abans de que la Generalitat haprovvés el projecte, doncs ja no se hauria parlat més del projecte. Oh. Però ara el fet d'estar aprovat i el fet de que el referèndum no el va fer seguint tots els passos que demana la llei de consultes populars, uh -huh. doncs fa que l'empresa encara tingui més arguments per insistir en, en, en la construcció de la central, a pesar de, del resultat del referèndum. Uh -huh. I aquí estem, aquí estem. Uh -huh. evidentment. No, no estem de braços plegats esperant que l'alcalde compèixi la seva paraula, sinó que des de la plataforma a... Eh, estem lluitant perquè la central no es, no es faci, però hem de deixar clar que aquesta central pues, és una de les, de les 12 o 14 que ja ha previst de fer. Mm. Vull dir, seria una petita victòria, però que que no deixa de ser una molt petita Victòria. Uh -huh. Perquè ara els parcs eòlics que ja s'estan construint són la Corbera d'Ebre, no?, que vam veure per allà. Corbera, Villalba, aviat començarà la Fatarella, també a... Bo... el, el de Bots va més retrasat perquè el secretari de l'Ajuntament s'ho mirarà tot en lupa i a Caseres, a Caseres hi ha dues centrals que ja començaran. Uh -huh. Si no han començat, començaran ja. Uh -huh. I quants... estem parlant de 14 parcs eòlics? Estem parlant d'uns 200, 200 aerogeneradors. Els primers projectes en temps de, de convergència eren, sumaven 500 aerogeneradors. Llavors s'ha reduït, d'aquests 500 previstos s'ha reduït a 200, però aquests 200 seran el doble d'alts i més el doble de potents. Yeah. És a dir, que es guanya per una banda per l'altra. Bueno, doncs, feina de formigueta us toca fer una mica a la plataforma, no? Eh, sí, primer perquè, clar, eh, l'opinió pública fins ara ha estat molt mediatitzada pels alcaldes, pels uh -huh. polítics, eh, ells tenen molts mitjans i moltes maneres de desprestigiar la plataforma i nosaltres pocs de, de contrarrestar aquesta manipulació informativa i aquesta... Bueno, la, la mala fama que ens han estat escampant. De mica en mica pues, hagin anat veient que ni som terroristes ni anem a passar muntanyes pel carrer ni posem bombes, que senzillament el que estem fent és anar poble per poble escampant la informació eh, i escampant altres maneres de veure el que és la generació d'electricitat, altres eh, models d'energia, d'energia, altres models de... D energia, d energia, altres models de, de implantació eòlica, altres models de gestió del territori, etc. Estem informant a la gent sobre altres coses i la gent doncs, de mica en mica va obrint els ulls i, i, i alguns doncs, van veient que realment els alcaldes no els han dit ni tota la veritat, ni part de la veritat ni una mica de la veritat. <ríe> bé. Molt bé. Doncs no sé si voleu afegir alguna altra cosa que us interessi comentar. Sí, moltes. De fet, podríem estar ara xerrant, però, bueno, en resum, que, que la gent de ciutat eh, es tregui del cap al fet que l'energia eòlica és una energia renovable, sostenible i alternativa. D'entrada, renovable sí que ho és. Quan el vent li dóna la gana de bufar, doncs, els molins giraran, però produiran electricitat no quan hi ha més demandes, sinó senzillament quan hi ha més vent. Llavors, això fa... De que aquests alts i baixos de producció elèctrica dels, dels aerogeneradors provoca que hi hagi d'haver centrals tèrmiques de suport uh -huh. que s'engegaran i es esperaran en funció de si fa o no fa vent. Aleshores, aquestes centrals no van a la comarca, van just al nord de la comarca, al límit de la comarca, a les comarques veïnes, i aquestes centrals pues, provocaran una, una pluja àcida que ens haurem de menjar amb patates tots nosaltres i que a més a més eh, provocaran unes emissions de CO2 que és el CO2 que en teoria eh, ha als els aerogeneradors amb la qual cosa eh, d'estalvi de CO2 molt poquet o pràcticament cap perquè tindrem aquestes centrals de suport que al no funcionar a ple rendiment i, i d'una manera eficient doncs encara provoquen més emissions de CO2 Llavors, per una banda, no és neta, tampoc és alternativa, perquè és complementari, com ja he dit, no és alternativa de res, és que es complementa amb la tèrmica i amb les altres produccions elèctriques. A més a més, eh, pertany a un model caduc de, centralitzat de producció de l'energia, en grans centres productors, molt allunyals als centres consumidors, i que els que pateixin les conseqüències, doncs que estiguin ben lluny de Barcelona i ja s'apanyin, uh -huh. per exemple, d'Escot, etc etc. I, i, I bé, la, la destrossa que provocarà en el territori serà molt gran, mm, això és evident. Vull dir, tales de boscos en faran moltíssims, n'estan fent ja, uh, i, i, i bueno, arruinaran molts cultius i arruinaran sobretot moltes perspectives de futur en, en un sector molt important en aquesta comarca com és l'agricultura. Deixant de banda el turisme, uh, l'agricultura l'acabaran d'arruinar i si està pati. I llavors, clar, la gent de Barcelona que no es pensi que, que mira aquests que no volen això a casa seva, la cultura del no, la cultura del no. Nosaltres estem farts de fer propostes en positiu, de plantejar alternatives i de, i de, i de proposar als polítics que se sentin a parlar per realment plantejar un model de producció energètica que sí, sigui renovable, sostenible, alternatiu i, i tot això que que ellos son plantar la boca y que en realidad es una, es una farsa. Uh -huh. Yo había que de una me estamos estamos hablando de la Terra Alta, que es una zona de agricultura como me uh -huh. dicho todo una zona de no turismo, que se está promoviendo el turismo, pero también es una zona de mucha historia, ¿no? Mhm. Uh -huh. Y una historia en historia particular me es reconocida, menos reconocida más, reconeguda, más, reconeguda, más més investigada menys, però com aquestes dues coses es relacionen entre elles, el parc eòlic i la, el llegat històric que té aquesta zona? Eh, a veure, en aquesta comarca la majoria de la gent té la mentalitat de que tot allò de fora és millor que el nostre. És trist, però així és. I ja s'ha donat molt poc valor a el que tenim, al patrimoni cultural, històric que tenim. Fins al punt de que eh, hi ha hagut... Mol poca promoció de, dels paisatges de la batalla de l'Ebre, dels espais de la batalla de l'Ebre que, que realment és una part molt important de la història, no només de la comarca sinó de tot Catalunya i, i que patiran les conseqüències d'aquesta implantació. Vale, de fet, hi ha diverses centrals i diversos aerogeneradors que van damunt de fosses comunes, que van damunt de búnquers, i que van damunt de línies defensives, trinxeres, etc. etc i destrossaran completament un paisatge que fins al dia d'avui és visitat per molta gent d'aquí i de tot el món per, per fer-se una idea de del que va significar la Batalla de l'Ebre. Aleshores, eh, ja fa molts anys que demanem primer el respecte a tots aquests espais i, i, i una promoció d'aquests espais a nivell turístic, però seriosa. No amb un museuet aquí, un batallà, sinó que el, el museu sigui el territori, el museu sigui l'espai on es van produir les batalles. I que la gent, en comptes d'anar a veure una vitrineta amb una pistoleta i una cantimplora d'un soldat amb un forat d'una bala, doncs que se'n vagi a passejar trinxeres, que se se'n vagi a passejar pels búnquers i es pugui realment fer una idea del que va significar la batalla de Neu. I en canvi a, a, a això doncs no. no es produeix no es produirà perquè són els, els interessos d'aquestes empreses que han, estan ocupant tots aquests espais. I aquí tothom calla. És una mica la, la doble moral, no? De, mm -hmm. Per una banda dir que estan protegint, que estan fent aquests centres d'interpretació, aquests museus, etc. i per l'altra deixar les portes obertes a que es plantin molins. Home, han fet una llei de fosses comunes i tal i qual i s'omplen la boca de la, batalla, de la guerra civil i la memòria històrica i tal i qual i qualsevol persona que es un dia buscant pegaloses o golaig per, per segons quins barrancs de la Fatarella i de Villalba i de Corbera es trobarà ossos. Uh -huh. Però sense remenar gaire es trobarà ossos, calaveres, cranis, de tot, ossos de gent que està allà que no es que enterrats, que van morir allà i encara estan allà. Uh -huh. Ossos de, de, que, que són arraconats allí pels mateixos pagesos que cada vegada que llauraven es trobaven ossos, ossos i ossos i els mig enterraven en un marge de la finca perquè no molestessin a ningú. Uh -huh. I tots aquests ossos encara estan allà. Llavors, tota aquesta parafernàlia de la memòria històrica, pues, la veritat és bastant patètic quan, quan veus que en el és només propaganda, imatge i ganes de... De, de menjar el tarro personal compte, i de penjar-se medalles és ja la feina dels polítics, no? penjar-se medalles, bueno sí, si volen jo els hi clavaré jo una amb un de dos metres no sé, la seva feina em sembla que és una altra el Màgic Andreu és penjar medalles, vale, però els polítics han una altra cosa és treballar a veure si ho aconseguim això. doncs molt bé, moltíssimes gràcies per l'entrevista mm, bueno, passarem al programa de la ràdio UB de Vivienda, es diu el programa a Ràdio Bronca, us sentiran alguns barcelonins i a veure si prenem una mica més de consciència també energètica, no? que crec que i que estalvin, si us sent gent de Barcelona, que sisplau que estalvint que estalvint electricitat i que no facin el gasto això em sembla que és la solució final, no? Menys centrals eòliques, centrals nuclears, centrals que tèrmiques... Que l'energia i... no, no ens va regalar ningú, és com l'aigua, no? té un cost molt gran, molt gran, i no podem anar gastant cada vegada més energia, cada vegada més energia, perquè això voldrà dir més centrals eòliques, més centrals tèrmiques, que allargaran la vida dels nuclears tant com podran fins al dia que petin, etc. I aquí ens conscienciem, ens conscienciem tots o, o malament. Mm -hmm. i amb l'aigua s'ha produït l'any passat, una gran conscienciació social, sí. pues a veure si potser amb tres o quatre vegades més de la nuclear i alguna cosa més, pues la gent s'ha acabat de conscienciar que que, que hem d'estalviar sí, el màxim que puguem.